Lina Nardin, välkommen till våran podd. Ja, men tackar, tackar. Hur läget? Jo, men jag mår bra. Det är jättekul att, att få vara med här faktiskt. Självklart. Det... Äntligen ja. vi igång. Vi hade ungefär 22 minuters teknisk strul. Men, <laughs> eh, men skam den som ger sig, vi, vi löste det eh, till slut. Så. så det ska bli kul att surra med dig. Eh, du... Eh... Jag vet ju att du är väldigt talangfull, men, och så har det inte gått obemärkt att du har en satsning på gång. Så vi har mycket att prata om, mm. vad du har gjort innan, mm. vad du håller på med nu och ja, vad dina mål och visioner är, det, det du har i sikte. För du är lite hemlig av dig så vi ska försöka dra ur dig i den här <laughs> Ja, vi får väl se Man, kan inte du, liksom, för att Vi har ju stenkolt på dig Vi vet vem ja. du är. Vi vet, så här, det är Det är bikini-fitness-kvinnan som sitter här Men jag tänker att det kommer sitta en hel del folk hemma Och lyssna på det här som inte alls vet vem du är Kan inte du bara ta oss tillbaka lite grann Och berätta hur börjar sen? Var, var kommer du ifrån? Åh oh, gud, vart jag kommer ifrån? Mm. Eh, ja, men vi kan väl börja liksom innan jag började min tävlingssatsning kanske då. Eller liksom det mm -hmm. att jag började tävla. Var, varför tränar du överhuvudtaget? Vad är det för tjafs? Åh oh, gud vad är det för tjafs? Det är min, alltså, min livsmedicin. Ja. Mm -hmm. jag, jag hade inte klarat mig utan det. det okay. Jag hade nog varit en helt annan person om jag inte hade haft min för träning. För väldigt många kommer in på styrketräning och så Jag tror att det är nog det, liksom, det vanligaste sättet att motionera i Sverige. Mm -hmm. Men det är en väldigt ja. stor skillnad att styrketräna för... Att må bra och få lite muskler. Och styrketräna för att tävla på en scen. Hur, hur, hur, ja. liksom, hur kom det sig? Varför vill du göra det? Det är jättekonstigt. Eh, alltså. Ja, ja, det är ju faktiskt. Jag började väl träna gym. Alltså 2008. Så det här är ju. Alltså sen halva mitt liv tillbaka. Och jag har väl alltid varit en träningstjej. Som alltid har haft överskottsenergi och jag har hållit på med elitgymnastik och jag gick i en musikalklass så att jag har alltid stått på scen och gillat och showa mm. och ja men sen liksom barnsben har jag mm. alltid varit en teaterdag och älskat att stå på scen. Ehm, och sen har ju träningen alltid varit där på ett eller annat sätt. Men det var ju 2008 som jag började liksom gymma och fann min, min kärlek och Ja, men mitt kall är lite grann mm. dit. Men hade det nå någon koppling till det du gjorde innan? Eller var det mest, nu vill jag träna och vill bygga min fysik? Eh, alltså, nej, nej, jag vet inte. Det, eller jo, jag vet visst. Eh, jag, det började väl egentligen, vadå? Var 2008 var jag var 14 typ. Så det var väl lite kroppsfixering. Men hur jag egentligen kom in på gymmet var för väldigt mycket känsloreglering egentligen faktiskt. Jag, har, jag fick en ADHD-diagnos mellan ja, slutet på nian och första året i gymnasiet. Så för mig... Jag brukade gå ut och springa- när jag fick liksom så här känslostormar. Och till slut så var, var det någon dag- som jag var ute och sprang- och så såg jag gymmet tänkte så här- fan, jag måste ju gå in hit. Det här ska jag göra. Så du bytte löpning och flungade hip Ja, exakt. Det var så mm. det blev. Det blev mycket benpress. Ja, det är Men det syns också lite grann. För jag, alltså, för jag vet ju att du har ju tävlat- i bikini fitness. Mm. Men du har också gjort en start i wellness- Ja, det har jag. För jag är lite nyfiken på det. Vad, väl, vad, vad fick det att prova det och vad liksom kände du att vilken disciplin du landade i då? Ja, då tävlade jag i SBFF och mm. det började i bikini, men mm. och det gick ju bra. Det har gått jättebra. Det gjorde det verkligen. Men jag har nog alltid känt mig lite för muskulös för Att mm. någonstans... Där skiljer vi oss åt. Det har jag aldrig känt. Nej. <laughs> det är du, problem, känner jag. Det, du känner inte för muskulös. Nej, tvärtom. <laughs> ja. ja, alltid är det något. Mm. Nej, men så jag har väl känt att jag har alltid varit någon size större än de andra bikini-tjejerna som har tävlat. Mm. Eh, så för mig var det så här jaha, är det wellness jag kanske ska gå upp till liksom, för att jag, jag är lite större liksom, om ben och rumpa och upp till axlar och, men ja, det är ju så jag har uppenbarligen byggt min fysik också eh, så jag ville väl testa på lite och se hur jag placerades liksom, i wellness för att Någonstans känna att jag vill inte sluta träna. Jag vill inte sluta äta och bara börja löpa för att platsa in någonstans. Utan det är ju träningen som jag verkligen brinner för. Och det är, det är ju så nice att kunna gå till gymmet och känna sig stark. Och känna att det liksom sker en utveckling i rätt riktning. Mm. Så därför testade jag nog wellness- för att se, kommer jag kunna gå upp en klass? Kommer det här gå bra? Ehm ja, så alltså det var väl lite mer liksom att se hur min utveckling har gått egentligen. För att vad jag såg där... Så ja. när du tävlade i, i bikini-fitness 2021... Då vann mm. du SM. Mm. Och fick åka vidare och tävla lite på utomlands. Och så där. Det gick ju väldigt bra. Mm. Och sen var det 2022 du valde att tävla i wellness... Bara liksom mm. prova den grejen. Och det gick ju också väldigt bra. Ja. Um, ja, och den, med den där anmälde jag mig till i sista sekund. För då, jag körde ju bikini först. Ja. Men jag var, jag kom ju femma då. Och jag var inte alls nöjd. Nej, jag förstår det. Så jag blev ju 20 och ja. tänkte så, här: Nej, okej. Okay, så jag sprang ju och på, ja... Uh, på domarna liksom i sista sekundet. Jag får jag hoppa in här? Sidaner. Jag har hela bikini, stända, låt mig, jag, mig på ja. Ja. <laughs> men, men, jag tänker så här också för att när man då står i det kvalet att jag älskar sporten av bodybuilding mm. jag vill verkligen träna hårt jag vill liksom bygga muskler mm. jag vill skulptera min kropp till de här kriterierna men så känner du att jag är lite för stor för bikini fitness. Mm. Och någonstans så har du valt att gå en annan väg just nu. För att jag, jag ska liksom, vi fundera lite och tänka lite. Är det något förbundsbyte som kommer att ske nu? Ja, men så är det ju. Och då kanske din fysik passar ännu bättre där. Det är, ja, det tror jag. Det, det känns som det. Spännande. Ja, så att jag behåller mig i. Eller jag stannar kvar liksom i Bikini mm, fast mm. i det andra förbundet. Jo, men det, det är ju ibland knepigt när man hamnar mitt emellan två kategorier mm. om du är för stor för ena klassen och du inte kanske når upp till den muskelmassan i den övre klassen och så får man hitta liksom mm. lösningar jag antar att det du gör nu blir ju något som matchar den size du har mm. det är det mitt antagande för sen, sen personligen tycker jag ju att det är ett smart val eftersom om du har ambitioner och framtidsplaner Så är det ju den vägen som man bör gå liksom. För, mm. um, um, vill, vill du gå ut med det eller hur finns det någon sån här, um, Hur många veckor är det kvar till senare? Ja, vad är det nu då? Två veckor va? Det är väl eh, åtta eller nio veckor Det vill bara. säga att du tävlar nu i september Ja, Häftigt. Mm. det gör jag Ja, det ska bli skitkul faktiskt hur, Jag är jättetaggad Hur går, hur går det då? Nej, men det går bra. Men eh, jag har ju hållit på att dietat nu sen i början på april. Mm. Så jag vet inte exakt, men det är väl 16 veckor typ. Mm. Eh, och alltså, jag äter mer mat än vad jag tidigare gjort under någon diet. Häftigt. Eh, ja, och jag... Vissa dagar känns det bra, andra dagar känns det mindre bra, men det är väl lite så det är. Ja, men den Bergdahlbanan har vi alla på den stället. så är det. <laughs> ja. Vissa dagar ser man man ascool och snygg, och sen så bara undrar man, varför ska jag inte tävla? i ju helt kast ja, ja, jag vet. Vad håller jag på med? Man nu ifrågasätter sig själv. Mm, mm, mm. Men, <laughs> när, när tävlade du sist? Hösten 2022. Hö sist. Hösten 22. Och nu blir det hösten ja. 24. Två år sedan då. Ja. Okej, och vad fick dig att göra den här satsningen igen då? Ja, den här satsningen så tar jag hjälp av Jessica och Anton. Mm. Och Jessica är väl den som har varit och pushat på mig ganska under, under flera år. Att jag egentligen ska gå över och köra och testa NPC. Mm. Och, ja, men hon har varit väldigt drivande och pushande i Kul. det. Yes, Jessica och, ja. känner jag väldigt väl. Hon är ju väldigt rak och tydlig i sina åsikter. Ja, ja, ja, det är, hon. Bra, hon är Ja, jag har inte så mycket att säga till om. Nej, det var rätt. tyst och <laughs> lyssna på mig. Jag gillar det. <laughs> ja, nej, så det som fick mig var väl ja, men dels var det att hon, att hon var ganska pushande liksom, på det och jag har pratat med andra vänner som också har tävlat och, som började fråga liksom, folk började fråga så här, är det någon tävling på gång och jag hade haft en tillräckligt lång vila för att jag själv skulle känna att sig nej, fan, nu, nu jävlar nu kör vi mm, mm, mm. men, men det, den här tennisdieten som du gör just nu mm. du har ju också barn jag, jag tänker ja. här: är det någonting som är för att jag tror att de allra flesta som gör den här sporten oavsett om man är man mm. eller kvinnor det är liksom, de flesta gör det utan kids ja. och det blir ju att spela liksom bodybuilding på, svåra, på expertnivå, det är svårast nivå liksom. det är hard hur, hur, ja. hur går man tillväga? Liksom, hur, hur hanterar du det? Funkar det bra? Alltså jag, har ju, jag började ju min första tävlingssatsning när mm. Ella var sex månader. Mm. Så att, det är ovanligt, tror jag. Mm. <laughs> ja, jag var ivrig. <laughs> så att jag har ju liksom inte gjort det här utan att ha barn. Mm, mm. Så jag vet väl kanske bara då den tuffa vägen. Mm. Eh, och för mig blir det nog bara enklare och enklare med tanke på att hon blir äldre, mer självgående. Mm. Hon tycker själv att det är jätteroligt, då, eller inte varje gång, men oftast att vara på gymmet. Liksom, ja. mm. och hon, är ju, hon har ju varit med mig sedan hon var 3-4 ja. veckor gammal, Ni så att hon är ju uppväxt där. på gymmet ändå. Ja, exakt. Hon kommer ha bäst gymmetikett av alla. Ja, och det är söt, för hon, hon är också så att Hon kan lyfta några vikter Så ställer hon sig och spänner sin biceps Åh, Känner det, mamma känner. Ska det. gå runt ja, Gå fram till så här främlingar på gymmet Och då ska känna på hennes muskler <laughs> Så är jag också Fast jag är tyvärr mycket äldre än henne Ja, ja några år <laughs> Men jag antar att eh, eftersom en sån här satsning kräver ju jättemycket planering men att ta en individ till att tänka på så måste det bli väldigt ja. mycket planering i, på detaljnivå. Ja, det är det ju. Mm. Men där kanske jag får tacka då, då min överskottsenergi som jag har att... Mm. Jag packar matlådan till henne, jag packar matlådan till mig jag packar mm. väskan, jag ser till att jag har allting liksom att det, är, mm. det, är, det är såklart det blir många bollar i luften samtidigt mm. eh, men den vardagen jag lever i idag eh, underlättar jättemycket för mig under den här tävlingssatsningen mm. eh, och det har ju med jobb att göra att jag, jag jobbar i skift och varannan vecka mm. så den veckan jag har Ella då blir det inte att jag jobbar från åtta till fyra Eh, ta med henne till gymmet så att vi har verkligen eh, det har funkat skitbra faktiskt Förstår. men mm. tror, tror du att för att eh, personer som har liksom diagnosen ADHD då, som du säger att du har ja. de, de blir ofta hyperfixerade på specifika ämnen tror du att ja. det här är din superkraft som kan liksom hyperfixera dig på sporten att liksom ta dig framåt där jo men absolut ja. absolut, det tror jag, jag är Lite är jag tror att man måste ja, <laughs> säg det <laughs> kanske Ja men jag tror bara att man måste bara hitta sin grej liksom och mm. använda den alltså, använda den energin som man har rätt. Yeah. För att jag vet ju att alltså tränar jag inte eller hela träningsbiten man, man äter bättre, man sover bättre, man är ute och rör på sig, man får frisk luft, man har rutiner, vilket som är skitviktigt. Eh, ja. I alla fall för ADHD-människor- liksom. yeah. just med de här... Tyk, tyk, tyk, tyk. Fattar. Mm. Och det kan så jag relatera är... till också- även om jag inte har din ja. diagnos. Så ja. Jag mår så mycket bättre när jag är i mitt game. Och det är, liksom, ja. det är där du måste vara på att Du kan liksom inte, ja. inte ha det så- för då faller det. Mm -hmm. ja. Men- är det någonting- som du slash ni gör- annorlunda inför den här satsningen- Jämför med de satsningarna du har tidigare kost, träning din mindset har du liksom större press på det hur alltså, berätta lite om hela helheten av den här satsningen ja det är klart att det är annorlunda för att nu får inte jag bestämma <laughs> ehm, och hade jag bestämt så hade jag pushat mig själv mycket mycket hårdare mm. jag hade varit 20 steg Liksom framför än vad jag är idag. Mm. Eh, så att... Eh, ja, alltid är annorlunda. Alltid, det är mycket längre tävlingssatsning. Liksom jag har haft jättelång tid. Eh, som sagt, jag äter mer mat. Jag kör inte alls lika mycket cardio som jag gjort tidigare. Eh, och sen att man har de här inkäckningarna med... Jag har ju med fyra andra ögon varje vecka yeah. mm. som kan säga till mig att så här, det här ser bra ut, det här har gått bra det här behöver du jobba på när en själv när man ska behöva man är ju sin, först, alltså sin egna största kritiker yeah, sure, och då vara yeah. en coach till sig själv då blir man ju mycket mycket hårdare så att hela satsningen är så mycket smartare, så yeah. mycket bättre jag att mig själv, varför har jag inte tagit hjälp tidigare? Liksom. Mm. Jag förstår, jo, men alltså, är, jag, jag, jag känner det också. Är man, är man driven så är det väldigt lätt att man gasar mer eh, för hårt eh, hela tiden. Mm. Eh, och det kan ju det kan leda till att du bränner ut dig eller du spelar ut alla mm. dina växlar för tidigt. Eh, så oh, så ja. i det läget är det ju bra att någon håller i handbromsen. Men är du coachbar som person? Ja, absolut. Mm. Absolut. Okay. Så om jag ringer upp Jessica den... och frågar nu så kommer hon hålla med? Ja, jag har <laughs> faktiskt varit jättemycket berömd för det. Ja, det är bra. Att de, de var lite tveksamma i början och trodde att så här, ja, men kanske att jag skulle lägga lite kommentarer om att ja, men yeah. jag har gjort det här förut, det här funkar, att jag skulle vara svår att coacha. Ja. Men ja, de har faktiskt uttryckt sig att de är väldigt nöjda Kul. med Kul. mig. Ja. Och eh, hur, hur känns det liksom din magkänsla, hur, eh, din, din inställning? Alltså, hur känns det för det, det, det, den, här, den här satsningen är ju den är ju seriös om man säger så. <laughs> ja. Och, ja, det är den ju. Ja, och hur känns det liksom? Hur, hur går tankarna? Hur, hur är ditt fokus och dina egna förväntningar? Alltså, jag är superfokuserad. Det är jag verkligen. Jag är så sjukt målmedveten just nu. Mm. Och det känns så dumt att göra den här tävlingssatsningen om jag inte skulle gå all-in. För att Absolut. det tar upp så mycket tid. Mm -hmm. Och man åt sidesätter allt. Väl, ja, <laughs> Väldigt, väldigt mycket gör man ju. Ja. Det går att ha ett fungerande socialt liv men inte som en vanlig svensson liksom. nej, nej, Så att, det känns ju bara dumt att göra det halvdant alltså, för att, Och det blir också nej. någonting som är väldigt nytt för den här som att den här disciplinen ska ta nu det är ju igen men ja. det är ju inte på samma sätt det går till för det är ju lite andra, det är lite andra kriterier som domarna dömer efter men det är också mm. en helt annan posering. Och hur känner du kring det? Är det svårare? Är det bättre? Vad tror du? Är det något som passar din fysik ännu bättre eller sämre? Eller vad, vad känner du där? Jag tycker att den här absolut passar mig bättre. Bra. För att man har så mycket mer eh, frihet ja. att egentligen göra det som passar. Verkligen kunna framhäva mm. ens eh, styrkor. Gömma sina mm. svagheter, visa sina styrkor på ja. ett bättre sätt. Ja. Så absolut så känner jag att det är verkligen, det känns mycket bättre. Men sen såklart det är en helt ny posering, det är svårt. Alltså klackar har jag gått i, jag har stått på scen jag har liksom tävlat, men aldrig det här. Mm. Så att göra någonting helt nytt för första gången är ju såklart utmanande. Mm. Men det är jävligt roligt. Mm. <laughs> är, det? är det några som du är, som du blir inspirerad av liksom som du hämtar inspiration ifrån just under den här satsningen som ger dig energi. Alltså tänker du ju vänner då eller det, det kan liksom... vara vänner, atleter, konkurrenter, liksom folk som du tycker men det där den personen är bra, det där där liksom kan jag hämta inspiration för poäng, den kan jag hämta inspiration från träning Ja alltså alltså hands up till Antonia. Det är mm. verkligen hon är ju min vän och liksom att se henne lyckas så jävla bra, mm. Mm. det är ju så sjukt inspirerande mm. och mm. Det, det är ju verkligen en morot att man säger, fan, tänk om man hade kunnat göra de här grejerna tillsammans. Liksom. Grymt att höra. Och när du säger så, så tycker jag att du hintar lite för Antonia är ju kanske en av de bästa svenska atleter vi har, alla kategorier. Och du... det, det, det handlar inte om kanske Hon är nej, nej men okej okay. och, och då vill jag säga så här. Liksom för att du säger också, tänk ja. och få stå där och tävla med henne, det betyder någonstans att det finns lite proffsambitioner och det finns lite långsiktiga mål ja. vad var vill du med ditt jävlande? Ja, alltså vart jag, mitt mål nu är ju såklart att Liksom jag jag satsar högt. Jag, jag kommer liksom långt och det är ju det närmaste höga målet jag har just nu. Det är ju det är liksom SM och proffskort. Yes. Så det, det är ju dit jag siktar nu. Mm -hmm. är det. Sen får man se lite så vart livet tar en vad, vad som, Ja, jag vet inte. Jag vågar inte drömma längre än så just nu. Nej. Jag gör jag inte. Um... Men det, det, det, det, det är bra tycker jag att du har väldigt tydliga mål. Eh, ja. liksom, okay, jag vill göra det först, och sen det. och Sen kanske resätta och sen sätta ett nytt mål, beroende på hur, mm. hur planerna landar. Liksom. Mm. Jag, jag tror inte att det är så många proffsdomare som talar så mycket svenska. så jag tror inte de hör vad du säger nu. Men om du skulle avslöja något svaghet du har idag. Som du känner att det här är det jag har jobbat på- som sist hävling för att bli bättre på. Vad är det som du har jobbat på- mellan 2022 till nu- för att vara den bästa atleten du kan vara på scenen? Alltså mina glutes. Det är glutsen. Men är de bättre då? Jag vet. Ja, det tror klart de Jag vet inte. Vi får hoppas på det. Nej, men det är ju komma in hård eller jag vill ju komma in hårdare. Liksom jag har, det släpper väldigt mm. långsamt och det sitter envis fast liksom, på mina ben. Mm. Eh, så det jobbar jag mycket på, <laughs> tror jag. jag gör, ja, volymen och det, det är, det är kvar liksom, mm. i axlar eller i överkroppen och det. Så absolut finns. är det. Mm. Ja så absolut är det liksom under kroppen och sen poseringen för den är helt ny mm. Men ett av de tuffaste grejerna i, när man tävlar bikini det måste ju ändå mm. vara den här balansen för att inte bli för hård eh, mm. för, för att inte liksom gå emot kriterierna hur, hur hanterar man det? Ja, jag står nog inte för det. Jag kan inte hantera det där, för jag vill ju att det ska vara hårt och det ska vara refledd. lämnar och... det till Anton och Jessica. Ja. Det är exakt, exakt. Ja. Jag det är dem. Ja. Så jag, jag, har ingen talande. De, de har ett väldigt bra öga för det, så jag tror det, det är väldigt tryggt Men jag tror att som Arsch kan säga, jag tror att så, ja. När man är den typen av målmedveten person som du är- som liksom bara vill liksom mm. göra mer och, mer och mer och gräva och gräva- så är det nog väldigt lätt att man missar kriterierna- och bara vill vara så hård som möjligt. Och då blir man ju bortdönd- mm. och då har man ju liksom jobbat förgäves någonstans. Exakt. Och det är inte heller bra. <laughs> nej, nej så är det. Så att, ja... Mm. Jag vet inte. Jag på det, men det är bra med, så här handbromsen Lopes kommer in och visar vägen. <laughs> ja, exakt. Ja. <här> jo men det, det, du svarade ärligt där. För alltså det är ju det är inte alltid man har alla svar på de utmaningarna som man står inför heller. Men jag, jag tycker själv, alltså, jag, det är en nyfiken fråga för typ i byggning eller klassik det är bara blir så hårt som mm. möjligt det blir så stor som möjligt det, det, är ju liksom, det finns ingen broms förutom om du tävlar en viss viktklass men Nej. det avgränsar ju inte hur hårt du ska bli det handlar bara om att komma in i rätt vikt men, så jag, kriterierna är, är väldigt enkla ja, det är bara väldigt svårt ja, att uppnå. Ja, exakt. men, men, men jag, är, alltså, jag är fascinerad av de som kan bli riktigt bra i, i kategorier där man har begränsningar som till exempel, du kan bli, inte bli för hård, men du får inte vara för mjuk heller du vet. Så alltså, det nej. måste hamna i liksom, precis lagom liksom. ja, nej det där tycker jag är jättesvårt faktiskt mm. vad är nu, nu säger du att du får äta mycket mer och eh, bromsa mm. lite i träningen och så men om vi tar dieten i sin helhet vad är det som är mest utmanande, eller kosten, eller träningen, eller kardion, eller poseringen? Vad är det som får dig känna dig matt ibland? Alltså, kosten är jag faktiskt inget problem med. Det. Nej, men det kan väl vara ibland vardagen i sin helhet. Mm. Att bara få ihop det ibland. Så känner man bara så här: oh, Jag orkar verkligen inte gå till gymmet idag. Mm. Idag vill jag inte. Jag vill bara ta det lugnt men man vet att det är bara görat liksom. mm, yeah. eh, och jag är ju ensamstående med min sexåring så det har ju sina utmaningar mm. eh, och hon har ju den här extra energin som jag också har så det kan ju men gör hon alltid som det... mamma säger Nej, gud, nej. nej, för Jag har lite samma erfarenhet med mina kids. Det är, liksom, det är väldigt sällan de gör, som man ser. Ja, det är väldigt sällan. Det är, nej, men ja. Äh, men det är så att du utvecklas också Jo, ja. men jag vet ju det där när man liksom, vi har bråttom att åka iväg nu. Då ska ju de själva välja vilka skor de ska ha. Och de funderar ja. och det är så här, De vet inte vilken att ta på fel fot. Sko på fel fot och man fastnar ju där liksom, Det tar ju 45 ja. minuter att bara att komma iväg och vi är bara toki, ta och så åker vi. Ja, men det går inte. Och det är så konstigt också ja. att jag säger, jag, jag är 100 kilo och jag väger mycket mer än mina barn. Jag är mycket säker på vad de är. Men det går inte. Jag lyckas inte få med dem i bilen om jag använder all min kraft. Finns inte. För de ska bara se klart på ett avsnitt, babblarna till. Liksom. Det är helt otroligt. Ja, de, ja de, nej, jag förstår de. inte. Det är samma visa varje gång. De, de, de är i... smarta. Ja, ja de är det, väldigt smarta. Nej, men det är väl bara egentligen kanske få ihop. Eller jag har hittat en struktur mm -hmm. för att få ihop det. Som mm. sagt, med mitt jobb idag underlättar den här satsningen så mycket. Mm. Mm. Eh, det gör det verkligen men absolut, det är poseringen jag yeah. blir förbannad så fort bikinin åker på och klackarna är på eh, game face on för att, ja, och för att jag kan stå i spegeln på gymmet och känna liksom så här, shit, fan, det här ser riktigt bra ut liksom, fan det här kommer jag naila, det här ska jag testa när jag kommer hem mm. men det är som att det är någonting som bara händer att jag, jag ser nog mer det negativa mm. än det positiva i det. Jag ser bara så här: fan, det här måste jag jobba på, istället för så här: Shit, det här var bra. Men jag älskar det. Så att... jag, jag, så som jag jobbar också med heligmäklet och det är väldigt ofta som man mm. jag, jag ser liksom det drivet som du har i det. Det är, väldigt, mm. det är ganska självdestruktivt att gå runt och tänka på det sättet. Men jag tror att det är mm. den typen av vinnarmentalitet man har. För att det är satisfaction of never being satisfied. Det spelar ingen roll hur bra du är. Du kommer alltid leta väg att bli bättre. Jag tror mm. att den personen som liksom tittar sig i spegeln och tycker fan vad snygg och bra jag är, den kommer inte jobba lika hårt. Nej, den kommer nej, inte nej. Stå. Jag tror att det är nyttigt att du är där, även om det kan vara tungt också. Ja, ja men så är det ju. Alltså bara senaste dagen när jag körde Hip Trust mm. så... Man, jag pushar liksom mig själv i huvudet jag var så här, fan, kom igen nu gumman kom igen, ni ska ha de där jävla glutsen, liksom. det där ska, det ska bara vara. Mm. så att det blir så här man känner att liksom, de sista repetitionerna är att det är tungt och man pallar inte, men se bara mig själv, liksom. mm. jag visualiserar mig själv stå på scenen, och typ som två bilder av mig, liksom. mm. Mm. en bra version och en dålig, vilken vill det vara? Mm. du vara? Vilken ska du vara? Jag, jag, jag kör på det där och då orkar jag pusha mer. Liksom. Det ska vara tydligt vilken bild som är före efter. ja mm. oh, ja. Men det ja. är också utanför det här med Bikini Fitness så har jag liksom följt mm. dig på Instagram och jag har lagt märke till att du är en rätt stor djurvän. Ja. För, för, för, jag bara scrollade förbi någon gång och så såg dina stories och så ser jag att det ligger en skalman i din du har, du har en sköldpadda i i badkaret. Vad, vad var det? Alltså, det det har man inte. Nej, det har man inte. Och det, man hittade dem inte heller ute. Vilket var jättekonstigt. Har jag hade det ja, Jag hittade en sköldpadda ute. Det var så sjukt. Jag hade kört ett, <gör> ett benpass. Så på min promenad hem så bara kände jag så här. Fan, jag vill bara vara hemma nu och sitta och äta min mat. Och bara kasta mig i sängen typ. Så ser jag liksom 20-30 meter framför mig. Vilket jag tror vid första ögonblick är en igelkotte. Mm. Så jag ser en bara så, så bara, fan det där var länge sedan där jag nog inte satt som barnspel. Och så ser jag liksom de här fyra benen krabbla sig fram liksom. mm. Och där låg den en liten äh, <laughs> Ja, Han måste ha rymt eller någonting. <laughs> ja, ja, det visade ju sig att den hade rymt. Mm. Äh, men jag fick ju panik för jag visste inte vad jag skulle göra. Jag började liksom ifrågasätta för sig, fan... Har vi själv paddor i i Sverige? <laughs> ja, liksom. ja, massor. <laughs> massor. <laughs> uh, och så jag visste inte vad jag skulle göra. Så jag började ju ringa runt liksom, till vänner och familj. Och fråga, vad, vad gör jag liksom? Och jag förstod att jag kan inte lämna den ute här. Liksom. Den kommer ju bli påpickad mm, av klåkorna eller någonting. Ja, ja så... jag ringde en vän och hon kom ner <laughs> med handskar och... Uh, en liten skokartong typ. mm. så vi plockar med den hem och så tänkte vi att vi lägger den liksom i badbaljan ger den lite mat och så får vi försöka lösa problemet liksom. så. Men, men hittar han hem? Hade han, han någon Hade han något halsband eller Hur funkar det? Vad <laughs> stämplott i öron, liksom mm. Hade han mat och sovklocka? Ja, eh, oh no, nästan Jag bäddade väldigt fint med honom in i mm. mitt badrum Jag ställde in en lampa från hallen så han hade lite nattljus för att jag tänkte om han var lite mörkred Ja, kanske? men själv hade du kända för att vara <laughs> Ja, <laughs> ja nej, men vad hände liksom? jag, jag la in han där, han fick lite vatten jag gick ut och plockade stora stenar för jag tänkte, men han kanske inte vill vara i vattnet hela tiden Jag gav han lite romansallad och började googla och det stod att de gillade fisk så jag hade ju liksom lax i kylskåpet mm. och det, det var en glada ligan <laughs> ja, det gillade han han var ju på spa han var på spa oh. han har varit på en riktig lyx, lyxresort <laughs> ja. men... Eh, men jag skrev ju ut i Facebookgrupper och ja, försökte liksom ringa runt och kolla mm. men sen visade det sig att det var en granne ja mm. mm. Men, eh. ja. som ägde sköldpaddan det var inte så att sköldpaddan hade en ja. egen lägenhet <laughs> nej, nej, okay. nej han hade sitt hem med sig ja, det är bra. <laughs> han var redo att dra mm. Men du, jag, jag tänkte på en annan grej som jag bara poppade upp i mitt huvud mm. av, eh, av allt som du har lärt dig nu och du har erfarit av träna och tävla vad hade du sagt till dig själv om du fick gå tillbaka när du började träna när jag började träna. Ja. Okej. Eh... 2008. 2008 2008. Så länge räcker inte mitt minne. riktigt. <laughs> ja. Men ta i så fall när du började Gud. tävla då. Det här var ju en jättesvår fråga. Men om du hittar någon inte dig, om du hittar en ung tjej som <laughs> kommer till sporten nu och så ser ja. hon liksom, shit, Evelina har vunnit SM, hon ser ut så här, hon är en jättekol atlet. Jag vill vara som henne. Vad, vad, får du för, vad ger du till råd till henne? Som vill tävla. Mm. Och aldrig har tränat innan. Nej, hon kanske har tränat, men hon vill tävla. Ja, hon vill tävla. Mm. Ja, men mer kanske att man förstår... Alla... Alltså, det är ju... Det, det måste ju vara en livsstil för att det ska gå... Mm. Den vägen man vill. För att det finns inga genvägar. Det går inte att. Man, man ska inte alltså, göra det för någon annan än sig själv i alla fall. Nej, verkligen inte. Verkligen. Så är det ju. Och jag har ju, som sagt, jag har ju tränat gymmi 11 år, mm. mer eller mindre. Liksom. Sen så klart var jag också 18 och fick gå ut på krogen men träningen har ju alltid <laughs> <Ja>. <laughs> träningen har ju alltid varit där så att jag har ju tränat gym, styrketräning som liksom 11 år innan jag började tävla mm. eh, vilket jag verkligen tror på är man behöver inte träna kanske i 11 år innan man börjar tävla men mm. i alla fall att man lägger några år med seriös träning eh, och kanske är med bukt, alltså i bukt med sig själv och sin självkänsla och ett självförtroende. Eh, för det kräver disciplin inför en tävlingssatsning. Eh, ja. Ja. Alltså då, ja, jag vet inte. Det, det är ju så, det är så mycket det uppoffring. Ja, men att det, att det liksom hamnar i rätt riktning mm. någonstans. För att, men, men, men. För man gör ju inte riktigt kanske hälsosamt till slut. Att så här, man har inte mycket kroppsfett men trots det så ska man gå ner ännu mer i vikt. Jag, jag, att, jag tror att väldigt många ställer sig blinda på just den delen som du pratar om just nu. Ja. Att det är tufft och det är jobbigt och det är att till en scen. Och det är det ju. Ja. Men hur upplever du tiden efter scenen? Den är skitjobbig. Mm. Jag känner mig tom. Alltså. Mm. Lite post-show depression. Ja, oh ja. Och det är verkligen så här, jaha. Mm. Mm. Nu då Vad ska jag göra nu, vad har jag nu för mål då Men, men vad gör du då, liksom sätter du ett nytt mål Tar du en ny tävling Eller liksom börjar du samla på Pokémonkort Eller vad är liksom, vad, vad är liksom <laughs> var driver du din hyperfixering mest? <laughs> Får du inte bara bryta eh, Jag hade ju en säsong där jag körde ganska många Tävlingar tycker jag På väldigt På väldigt kort tid Så att då hade jag ju mål i sikte Eh, och som vi säger som till exempel nu efter 2022, den tävlingen då hade jag som mål att jag verkligen ville ge mig tid till att bara, bara få äta, bara få vara och träna och verkligen njuta liksom och inte känna den här hetsen liksom det, det, det här superfokuset som man får inför en tävling, så det var en jättestor utmaning för mig verkligen att någonstans inte komma ut i rutin men mer att man inte har exakt de här strikta fattade, min, jag fattar vad du menar jobba och att reseta och återhämta sig och, och lite grann ä, även om är, är man, min, det här är min uppfattning men är man så Eh, ja. liksom planerad och, och rutindriven så kommer du ändå vara mm. det när du slappnar av, men du, det kanske mm. inte är lika fyrkantigt som under en tävlingsdiet och det kan ju vara ganska skönt mentalt att kunna eh, mm. liksom ha den lilla flexibiliteten så jag känner igen det väldigt väl mm. så, ja, så, så jag nej, och Jag har väl aldrig haft någon så här, kanske bra så här, reverse diet liksom efter någon tävlingssatsning Mm. Jag har aldrig börjat liksom frossa och liksom gått upp hur mycket som helst. efter. Jag har ändå hållit mig i ganska bra form. Och försökt att liksom, ja, liksom backa bandet. Eh, så, vi får väl se liksom vad som händer nu under, efter den här tävlingen. Hur det går. Mm. Vad, vad planen är. Om det är att fortsätta bygga. Eller, men det, det blir väl liksom egentligen... Mm. Men, men säg att du har liksom ambitionen att jag vill bli proffs. Jag vill liksom ja. vinna, jag vill liksom visa vad jag faktiskt går för. Du har vunnit mm. förr och du har fått lite smak för det. Så nu liksom mm. är det upp igen. Om du mm. då hamnar på målsnöret nu. Säg att det mm. är domarna är splitt i det går till den andra tjejen. Vad händer i dig då? Liksom tänds lågan och du tänker, nu går jag off-season ska bygga på mig till nästa år. Eller tänker du, jag åker vidare och kör nästa tävling, nästa tävling, nästa tävling. Jag ska ha på plåtskortet nu. Alltså, nej, nej, nej. Det beror, på. det beror på hur min form ser ut, mm. faktiskt. Mm. Eh, men oavsett så kommer det här... Nej, nu jävlar. Äldre kommer att tändas så oavsett. Ja, ja den, den kommer vara där oavsett. Det kommer att brinna, ja. <laughs> ja. Ja, det kommer där. Så det beror helt och hållet på mm. hur den här dieten slutar. Mm. Mm. Och säkerligen också lite vilken feedback du får och... Och så är och så, det ju känns och så, vi, vi håller tummarna det ska bli väldigt intressant att följa skulle jag säga. men jag vill ändå säga men det ändå just med din feedback för det finns faktiskt väldigt många unga människor men kanske också eller som ja, men vi vill påbörja det här men de kanske inte har riktigt lika mycket insikt i det jämfört med någon som har gjort det så länge. Och det kan vara väldigt, mm. väldigt förvirrande. Mm. Så just det här tycker jag, det du sa, att hitta sig själv. Gör det av rätt anledning, gör det av passion och inte av bara bekräftelsebehovet Om alla de här grejerna mm. sitter på plats så kommer allting mm. ha en mycket, mycket större mening. Det. För det du sa nu också jag tror alla mer eller mindre har upplevt att det är tomt på måndagen och om man inte gör det av rätt anledning när bekräftelsen tar slut på måndag eller att du kanske till och med kommer sist och det kommer måndag mm. den är ju jobbig liksom mm. Ja, måndagen kommer ju oavsett Ja, måndagen kommer oavsett ja, precis. <laughs> och då ska du tillbaka till jobb eller vad man nu gör och det är väldigt tomt oavsett liksom så, ja. så jag tycker det, det, var, det, var, det var jättebra just det här att göra av rätt anledning hitta dig själv och ditt varför är väldigt viktigt tycker jag mm. oja oh mm. oja oh jag tror att det annars kanske man ger upp liksom lätt mm -hmm. för om man inte gör det för sig själv om man inte gör det för att man själv älskar det då blir det ju inte kul och resultatet kommer ju förmodligen inte bli bra för mm. att det, man kommer se att det bara har liksom tärt på en. Mm. Ja, precis. Och sen tycker man, om man inte gör det rätt anledning så kommer bara allt det jobbiga förstärkas. Tungen, dieten och mm. kardion, allt det dåliga, det negativa förstärks mm. väldigt, väldigt mycket mer. Och där har jag sett många första förstagångstävrare som gör en satsning så kommer de aldrig tillbaka. För det blir bara en väldigt dålig mm. erfarenhet och sen så smakar det ganska bittert. Mm. och sen så ger de en känga till sporten och sen så försvinner de. Mm. Exakt. Mm. Ja, så kan det ju vara. Jag upplever faktiskt också under en tävlingssatsning att alltså både innan och efter egentligen någonstans självklart så brottas jag i alla fall, och jag tror att jag talar för väldigt många att det, det kommer att gå liksom, ena dagen känner man sig bra den andra dagen känner man sig mindre bra men det byggs ju upp en slags för mig i alla fall en självkärlek. Mm. För till slutet av dagen så vet jag så här... Fan vad bra du är. Du har gjort det Du mm. Även om... Jag kanske inte... Mitt hundra idag på gymmet till exempel... Kanske inte är samma hundra som jag hade igår. Mm. Men så länge jag gör mitt hundra idag så vet jag så här... Fan jag har gjort allt jag har kunnat liksom. Mm. För att det här, liksom. Och jag satt ett mål och jag har de här ambitionerna och drivet liksom, i mig och jag satt mitt mål och vet att man tar sig ett steg närmare för varje, varje dag. Det, det blir en klapp på axeln också till sig själv att man är så, här, kolla, vi, vi klarar det här idag också. Ska mm. vi se till att göra det lika bra imorgon också? Mm. Men det, det, man får ju också ta liksom små babysteg för att kunna ta sig hela vägen. Mm. Liksom. Så, mm. att, så att man håller ja. ihop. Men du, det ska bli sjukt intressant eh, och följa eh, de kommande åtta, nio veckorna. Mm. Och eh, givetvis ska bli kul att se det live. Eh, det blir riktigt mm. kul också. Eller vad säger du, Abbe? Definitivt. Mm. Ja, vad kul. Mm. Så vi får, eh, vi får verkligen eller vi önskar det verkligen. All lycka till. Och och känner till att rocka hårt som mm. du har planerat. För vi vill bli underhållna. Mm. Ja, jag ska <laughs> försöka. Vad hittar man dig för de som lyssnar? Vad hittar man det? Om man vill före liksom bikini-fitness och sköldpaddarejs och liksom allt. Det. <laughs> ja, du, det är inte bara sköldpaddor. <laughs> det är alla djur. Alla djur, alla djur är välkomna. Ja. <laughs> Nej, men det är väl Instagram som jag håller på med. Mm -hmm. Till och från. Eh, men jag ja, lite smått uppdateringar mm. där liksom. det blir en TikTok framåt också då kanske ja, nu får vi se <laughs> jag också hjälpa mig jag, jag kan inte jag det har här. inte heller startat den, jag, jag är fick ja. gammal men vi, vi jobbar på det jobbar jag på med. Det. <laughs> det är det, 90-talisterna och liksom upp att det, det är inte riktigt är en grej kanske Nej. all <laughs> right men du, vi tackar dig jätte, jättemycket och all mm. lycka till du och kör hårt de kommande veckorna Ja, och stort tack för att jag fick vara med. Det, ja, jag tänker så här, med jag liksom? <laughs> så det, nej, det känns jättekul att ni ville ha med. Det är vårt privilegium. Stories, vi älskar folk. Stories. Och eh, det är kul att du var med och förhoppningsvis inspirerar folk som kanske vill göra samma resa. Så, så självklart att du skulle vara med. Så återigen, tack så mycket. Så ses vi och hörs snart. I got.